Пробачення Інтернет. Цікаві думки, актуальні прогнози, важливі дискусії. Все про особливості Інтернет-права. Доброго часу доби, дорогі слухачі. Вас вітає Михайло Гаркуша і сьогодні, відкриваючи подкаст проект «Пробачення Інтернет», першим подкастом хочу відзначити основну ідею його створення та описати загальну концепцію розвитку, аби і ми були зрозуміли у пошуку аудиторії, і аудиторія знайшла нас. Що ж, почнемо. Що є інтернет? Чим він бавить практично кожного сучасного жителя планети? Навіщо він нам і як ми його використовуємо? Такий ряд ніби очевидних та риторичних питань можна продовжувати досить довго. Однак ключовою буде одна єдина відповідь. Кожен з нас створює свій особистий віртуальний простір, в якому йому комфортно. Чи то на самоті, чи то з друзями, або і так і інакше. Звичайно, маючи певні можливості в мережі, рідко коли ми замислюємось над правим аспектом здійснюваних нами дій. Тільки відбувся запуск якогось цікавого соціального сервісу, що нам сподобався, і перспективи якого ми одразу побачили для себе, всі питання відкинуто, вже реєструємось. Так, заповнили форму, отримали підтвердження, так, і воля як повноправний зареєстрований користувач, починаємо вивчати новинку. Мудрувати, яку ж вигоду отримуємо для себе, як спростимо, покращимо, модернізуємо світ такий рідний, такий звичний шматочок інтернету. До чого це Новітні віртуальні технології, сервіси постійно розвиваються у віртуальній площині, долучаючи до цього розвитку і користувачів інтернет. Як нових, так і існуючих. Все більше соціальних відносин віртуалізуються, не є виключенням і правовідносини. Завжди доволі важко виокремлювати соціальні відносини та правовідносини як окремі категорії, адже їх одночасний та взаємний розвиток і надає поштовх до розвитку самого людства. А тепер задумайтесь про віртуальні правовідносини. Частиною чого є вони? Чи необхідно виокремлювати їх? Як вони розвиваються? Чи потрібне суспільству встановлення інтернет-права? Безумовно, так. І мова йде не про тотальний контроль інтернет, що само по собі суперечить його природі та ідеології існування, що вже сформувалось в кожного з нас. Йдеться про необхідність зрозуміти ключові тенденції цього явища з точки зору права з метою забезпечення оптимального його розвитку. Зазначаючи це, я не хочу переводити тему на правове регулювання інтернет, визначення правил поведінки для кожного користувача, що прямо чи посередковано пов'язане з регламентацією віртуального простору, навпаки. Дане повідомлення є не позицією врегулювати інтернет правом, а пропозицією спробувати разом, Всією спільнотою вивчити проблеми, з якими ми стикаємося в нашому віртуальному житті, та спробувати зробити розвиток цього віртуального середовища максимально комфортним для кожного з нас і максимально простим для розвитку інтернету, в тому числі і у його українського сегменту. Важливо, щоб цим займалися користувачі з власним баченням розвитку мережі. І тому назва даного проєкту не є випадковою – «Правове бачення інтернет». Адже, погодьтесь, набагато кориснішим буде спільне формування інтернет простору на етапі його становлення, становлення самого інтернет-права, аніж чекати розвитку технологічних можливостей, що зможуть цілком та повністю контролювати всі процеси, обмежуючи сам інтернет-простір. Може це відбудеться, може і ні, хто знає. Запрошую до дискусії всіх бажаючих важливою дискусії визначення проблем мережі, що потребують правового регулювання та обговорення існуючих методів вирішення цих проблем, а також створення нових, в тому числі і на законодавчому рівні. Чому ні? Альтернативним слоганом проекту Інтернет-право UA є вираз про віртуальне право у віртуальному середовищі. Саме про це ми будемо говорити в прабаченні Інтернет. Бо за віртуалізацією відносин і їх розвитком українське законодавство, маючи багато прогалин і в регламентуванні існуючих правовідносин, не встигає адекватно врегулювати і віртуальну їх складову. Виправлення цієї ситуації і є глобальною метою проєкту інтернет UA, що в рамках прабачення буде обговорюватись, вдосконалюватись та реалізовуватися разом з вами. Дякую за увагу, з надією на співпрацю, Горкуша Михайло. Висловлюємо також вдячність нашому хостинг-партнеру Host.IQ, магазину TopDG та, звичайно, каналу громадського подкастингу. Завдяки вам ми можемо донести наше бажання зробити цей світ кращим до спільноти. На все добре, до нових аудіозустрічей, запрошуємо всіх до діалогу. Дякую за увагу. Правове бачення інтернет. Долучайтеся до нашої спільноти на ilo.net.ua. Приєднайтесь до нас в соціальних мережах.